Холодне скло, стрілки, рейки, які йшли у ніщо і закінчувалися чорною кригою охололого Всесвіту. Сам на сам з минулим, котре чаїлося у перестуку коліс. Не сховатися, не уникнути цього минулого, тому що воно – суть майбутнє як лінія, що замикається в коло, як час, замурований у циферблат. Він секундною стрілкою втікає від полуночі, ще не знаючи, що попереду в нього тільки полуніч. Глупа полуніч, що виє голодом і жахом, і єдиним рухом і кластих щелеп пожирає, ковтає, неначе шматок рафінаду все живе